Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala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 saka kategorit që ndahet në to mendimi i keq mendimi jo i mirë për dikë po dyshom se kategoria më e lartë dhe më e shëmtuar e mendimeve të keq është mendimi i keq për Zotin e Mënduar dikush mund të pyesë si, a ka mund të di kush ka të mendim të keq për anjëllave wala vale, shumica e njerëzve kanë mendim të keq apo ndoshta ata nuk e vrenë kët ndoshta ata nuk e dinë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 nuk mund t'ia përgjigje në shumë probleme të kësaj jete. Ky mendim është mendim i keq për Allahu xhale wala. Ka sallallahu te barekau taala e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si të dërguar i fundit dhe e ka zbritur Kur'anin si libri i fundit, që i bija se ky libër dhe ky i dërguar me mësimet e tij do të jetë efikas dhe aktual, dhe i përshtatshëm dhe i nevojshëm për njerëzit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 Dhe i besan, dhe hapësut nuk hezitan, ma dje vrapan, ma dje ndjet, i privilegjuar që ban ka ate ka përzid, që të fitan nga kjo mundësi e shtimit e pasurisë. Ndërsa, kër Allah u gja lehu ala thot, mendhen ledhi ju kridu Allah e kërdhen hasenen, fe ju dhaifahu lehu adhafen këthira. Kush është aj që japë Allah u të bërqë? Allah u li bërqë? Jo, Allah nuk i duhet bërqë e onë. Pondim që ne ia bëjmë skamnorve, yetimve, të dobëqtëve, grave të vjeja që nuk kanë kujdestar, kujt do qoftë nga shoqëria jon, që është që është nevojtar, kujt do që i ndihmojmë me lëndë të manduar. Allahu thot, unë kët ndim që ti po e jap kti, po e konsideroj që të kam un borx ti. E kush prej ne apo dyshon se Allahu ja ka thënë borxhi?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 kështë në kulm të mendimit mirë për alonjën le valë. Me gjithë varfrinë që e kështë, situatën ekonomikë të rëndë që e kështë, që kalëndën e për te, me gjithë këtë, a ishtë radiallahu ta'ala anë hë thotë, shpenzante, na të kuptim ndihmanët e të tjërët, si kur që japë dikur që s'ka frikë farin nga fukarlëku. Hëpsa e ishte veti varfrinë. Ipëte. Pa, pa u hamenë, pa, pa kalkuluar se më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 por pothuajse është fshiur diku në brendin e tyre mendimi jo i mirë për Lonxhel Levala në kanë me ndim Allahu te barekatu ala asn furnizim as përkrahje as ndihmë as në përgjini lutjeve as as as asëm gjëra e ç kemi neu ti për mirësojmë këto ka si mendimi i kësh për Lonxhel Levala pastaj si dhe punë punë qësia jeni u çpasham ul bën të mira dhe ndjer nuk e falenderojn apo ai çfarë bën Tho, ska, s'ka do bi, kur s'ta din, kur s'të falë në rënë? Po bëja dhe në të si tjertë, dhe filanë më, më bëkeqë. Nëse besëm tari, ka mëndin të mirë për allongën lehoala. Nga sa i mëndon dhe është i bindur, se gjdo vepër të mirë që e ka bërë, edhe në qofë se asë kush nuk e ka parë, edhe në qofë se asë kush nuk e ka falë në rëuar, edhe në qofë se asë kush nuk e, e përmend, i mjafton që Allahu e din dhe Allahu ka mja përmend dhe ka më e prekade komo ne mir per Allahu xhella veala nga edin sa edin se Allahu xhella veala nuk ja hum munden as kujt andaj mendimi i mir per Allahun e bën qe besimtari te vepron mir der sa nuk esh mendim i mir per Allahun qe mos te bëj mir e te shpresoj mir kjo esh mendim i kaq per zot xhella xhealu disa njer per shemb nuk bëjn bund mira nuk fal namaz nuk e përmendin Allahun azhgal nuk largojn nga gjert ndaluara dhe thon Allahu kemna fal Kështë mendimi kënqë për Zotin. E që është ka mundësi, ti s'pëponë asëgjë, asë nuk falesh, asë nuk nështë ta në gjenim ki problem, nuk largur nga gjenim në luara, shumë obligime nuk i krynë, dhe me ndonë sa Allah dë bëndë barabartë njesën, në shë problem në gjenet, në shpëtim nga gjenimit njejtë si kërsa e që është munduar, a barazon këta? A e që i barazon, ka me dhimë të kënqë për Allah në, gjële në gjële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 Ja po, fuan mendim i mirë për Allah xhale wala, nuk bën punë mira. Allahu nuk ka këto ngrijëmat. Madje bën shkëlje, bën gjëra të ndaluara, do të thotë e kam zemrën e pastër. Allahu është falsi i madh. Ka Allahu kënd me dënë ball, sum dënë Allahu mu. Këtë fjalë vjen nga njëri që nuk ka mend të mirë për Allah xhale wala. E pse të thuasë Allahu është falës, është është më mëshirues, kjo është mendim i mirë, por atëher kur përcillet me vepra të mira. Por kur nuk i shoqëruam me vepra të mira, Patë pa dishim se patë dishim se është mendimi keq për Allahu Xhela Wala, mendon se pa u munduar, pa u angazhuar, pa u përpjekur, pa i kryer obligimet s'Allahut sa shpërblen. E dëbarazon ty ose atë me dikën që është munduar, është përpjekur, A është këtë drejtësi? Nuk ka drejtësi, ander ky mendimi keq për Allahu Xhela Wala. Prandaj mendimi keqë për vala, i keq për Zotin Xhela Wala, njerëz i shpi edhe punë të këqija. Do sa mendimi i mirë për Allahu Xhela Wala e shpi e njeriu në punë të mira. E loj e dujtë që i ku nërruar që, po kalajt e ka i shkort e mershtë, mendimi i keq për njerëzit, para gjukimet. Njerëzit para gjukujnë sot përgjidat ndryshme. Për shambull, e para gjukujnë gjende ekonomike të dikujt. Ko është e dikujt ka i ka mërë të pare? Njerëbë ka ka fituar me ndjerëz, se kënë i në obligim të i raportojnë gjithdo kujt kujtë ka mërë pare të veta. A po, nëse s'kemi fakte, nuk Nuk kemi i rëthana që na bëjnë të dyshojmë, ama dyshojmë të bazuar, jo dyshojmë të pëbazuar. Atërë, dohet kemi i mëndim të mirë për muslimanin, për laon tonë, për modërën tonë. Ja, besaj që i kaponu halal, besaj që është mundu. Së së kemi argument. Me më njërë të shkojmë të mëndojmë se kosh e di, kosh e di, kosh e di, kosh e di, kosh e di, kosh e di, kosh, kosh e di, kosh. Me një qinë mi para gjukime. Pas të i përshambull dikush nga flat, thime, a e se ka poske për këtë kunë, e di përshka ka pos, pëse po e para gjikon, pëse po me nënë kjaqë për ta, ose përshambull dikush e ka, i, i, i, i, i ka ndihmu dikujt, edhe vese ti gëzojmë, i kësojmë, hamdullashu që që ka dikush që për një manë, thime, a i ka një mu, se di um, e di o mëse i ka një mu, e që ka dinti pëse i ka një mu, pëse me para gjikon, Dhe Allah Gjellewala thot Ja e juhel ledhine amenu Gjtëni bu këthire mi në dhani In në bada dhani I thëm ojo që keni besuar Largoni nga shumë mendimit këqia Largoni nga shumë paradjukime Nga se shpesh e këtë paradjukime Ju shpijen ju e ku Ju shpijen ju e në mëkat Për ndaj mëkatët e shumë ta Isil paradjukime E qëfar mëkatët e sil Për shemull Sil ato që Allah ka përmend Më njëre Masë kësaj fjale se duhet të largohemi nga mendimet e këshia. I gjithenje bu këthirim në dhanëni, i në bada dhanëni e thëmë. Largoni nga shumë mendimet e këshia, nga shumë para gjukime, nga sa tu i shpijen mëkat, ola të gjessesu, ola ja këtë bado kënë bada. Mos i ndjekni të metët e njëri tjetërit, mos e spiononi njëri tjetërin, mos e përgojani, ka se mendimi i këshë shpijen. Për shambu, në qofë se dy koshë,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 që sa ki dëshëm sa jeti e qe është ndaluar pejgamberi shoqëna kanë ndaluar ti ndje këmit në një teatër çka kimu parzitin mjetat e dikujt çka kimu parzitin familjen e dikujt wala yakita badu kum bada ta mos e përgojë në një teatër nga sa mendimi i keq bën që të përgojesh mendimi i keq bën që të shpëfosh allah na ruaj gjitha këto tkëçia i sill mendimi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 A koma ketch çentral çeri përshëmë njerzit ti bëjnë politik lajka, sy fascinë etj. Çtëruen nga njerëzit së më jerë shkoma diku tjetër. Mos ti kem komot. E më ke që është kur përhapët në familje, kur përp me bashkërdhve, me miqshve. Para mendon kur duhet përshëmull burri 100.000 arsyetime mi thon gruas që mos më shkumën ne kës për këtë. Ose gruaja duhet 100.000 arsyetime po në dashte thashë shkova bëra, një, se mos më thoni shkoma ne kës.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 po sovjetë rëndat mendimit keq për një të siguruar është se parhapen pastaj smunit e tjera, qase mendimi i keq sikurse përmenda, mendimi i keq për Allahun, çfarë smunit e sjell. Sjell frikën, sjell kopracinë e ato që i përmenda. A jëdhësh të mendimi i keq për një tësin apo sjell mëkatet e tjera të të mdosë sikurse i përmenda disa pretyne, po sjell ë për uh, gojimin, shpifjen, borthën e fjalëve, urrëtin mes njerëzve.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 Si pasu e këti mendimi të keqë për ta, ta shprej këtë në lef në bi këtë njëri. Përëndaj, një duhet të jetojmë në esencë gjëkshapur, të jetojmë në më mendimë mirë për një tjetërin, të jetojmë raporte të relaksuara, jo të ngarkuara, të jetojmë në në, në, në raporte të qarta, të kuluara, pa në ngarkesat të paragjukimeve. Dhe gjithashtot, për fund, aje që duhet thëmë, të themë, të kë mendimi i keqë dhe paragjuk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 Mësin ndërtoi mendimin për dikën. Mendim për dikën ndërton në bazë të veprat të tij. A është i dhonse më autorogan? A ka argumenta, ka po. Por ta paradikojm arrogancën dikujt, ta paradikojm rrezikmërinë dikujt në bazë të pamës, kjo është shumë rrezikshme. Kjo është shumë rrezikshme nga sipasua të këshija në në shoçri. Si kur sendohet për shkak të nganjëre. Prindë, për shkak mos i pasoi e fryrjes që shkaktohet nga jashtë.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 A zëtet të e keqes kanë dhotë, vetëm diçë e mirë ka pas mundsi më, si më ndot. Prandaj mos ta parajikojmë të të në teatrin, në bast të pomjes, në bast të priardhjes, mos ta parajikojmë në bast të gjuhës, në bast të ngjyrës. Apo mos të kem mendim të keq për njerëzit pa bazë, pa fakte, pa argumente. Që sida këto sillen pasujta të rënda, çfarë tin ton shikojnë ruar. Prandaj besimtari duhet të ketë mendim të mirë për logon. Mendimi i cili e motivon kat besimtar dhe besimtarat që të bëjnë punë të mira. Dhe mendimi i mirë për një jetë është ai që i rregullon rrë dhe i relakson raportet mes vete, larg paragjykimeve, larg mendimeve fshi. Nëse në çuf se kemi fakte, kemi argumente, atëre nuk kemi vetëm mendimtë këç, por marrim veprimet e duhura përballë shkeljes si që ka bërë personi që është para nesh. Pa besimtarë, nuk ka mendimtë këç, nuk mundon këç para skend.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 pas ka bërë këtë punë mirë. Elhamdullat që ka bërë këtë. Elhamdullat që ka bërë e kështë mëratë të ikëzojnë punë dhe të mirën. Ndërsa, njëtët, qëlimet, sunimet, të alojnë më laqë e levonë. Aje dhe në qëfar ka në zemët e njerëzve, e ne e nuk edhim. Pra ne mos të miremi me njëtë e njerëzën zemër e ty në teme, e dhimë në qëfar qëlimi ka kjo. Kjo edhe ku flekë mirë, e di q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 Jesta ana uh, Itikof dhe erdhën gruaja e Safia. Erdhën në xhami për ta vizituar dhe për të cilësuar uchim. E dërguari i thosëm doli me parsell gruan e tij dhe ishte natë dhe kanë lënë dy njerëz. E po dërguarin të vetmuar me një grua. Ata nuk e dinin se është gruaja ti. e tij. Dhe pas sa e po dërguarin filluan të shprehtojn hapat, Qe, mos në që mos ndihet kja që dërguari i thonë se kta e pon. Dhe i dërguari i thosëm tha alaris likuma, tha ngadal ngadal mos ungutni. Inna Safia, është Safia gruaja ime.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 Ne këtu e bëjmë një shkëpujtja si kur që e këndë njërë, dhe pasta i rikëthejmë i përsëri në pjesën e dytë me inkuadrimi dhe të elfante i oja, ndaj në ndeshë në Zotë i Gjellalojsh për leftë. Mështë bëllar, rikëthejmë i përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë,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 Pe -pe moj, men, volet, po, ti pe shemoj mamën volët, po ja si nuk e fal kur. Sasar, Se sa përgatit nomë foljasin si kur vjen aku shkaja e xeni hartës që jo po mam kam më akçë nuk e fal. Po. Çikom, çikom mos e joni pyetje. Orna. Fa kod drejt në motor muslimane më bën një ultra zon borkit tani doktor moshën. Po. Allah që shë problem, të shpëlbish selam alejkum. Amin. Se përket për këtë, për një plak 7 dhe veqaj që nuk e falë kërë i acin, kërë i bje se vakët të tira i falë, a i me siguri ka mundë si që ka ndë si një keqkuptim për i acin, ka mundë si që nuk është informuar sa duhet, ka ndë një arsujet, nuk për e ditë cëla është arsujet ti. E jo tja është që ti të thrasës vazhdimisht, më së ndalë, nëse sënë të thotë të jam i smutë, ose më dhamë kjo, shka natën tjetër there prapë. Gjithashtu të thua i ati se edhe në qëfësi i smutë kamën si mu falë njëri. Falë ullur pra, falë në këtë pozitë, a ofraj, ofraj lehëcime që i ndihmojnë ati me e kryjë këtë i badet. Këshillë e thuj se, 5 vakëtë, nuk janë 3, 4, 2, po janë 5. Ti pifalë shumitë, mse po e prishë për pak. Mes, me filatë mire, me silatë mire, mundohu që, sot ke mundësi që, uh, ta bëndesh që ta falë kët kohët namaz që ai po e praktikis. Ne nuk kemi mënyra domthonjë që do të ati, lërga saja, po nuk edhe e t'i impononin më atij larg asaj apo tash nuk po dimë arsyet e tij, por ajo që mund të them këtë rast është që të vazhdosh me angazhimin tënd në mënyra të ndryshme. Duk eftuar, duke ftuar, duke i lehtësuar, duke i ofruar mundësi se si ko mundi dhe kurres mundu të korespondë me falë. Kështu më radh, do të na zotë i manduar edhe të dëgjoj. Nuk janë shuarur se nuk është mirë mundin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 Por pasni procedura të ndjekur jo bash ashtu me thjeshti. Por duhet që të kërkon farmer, duhet që të ket ka në kasot të farmer ndrim ka necer, ani bujna necer, spishput. Por ganjera nuk prat necer. Në situatë rënd ka nevojë që detektuohet, për shembull, ka një komplikim të zorrëve në anë ka një komplikim ku ajo nuk fahr pjesa të thupit së kanë mënyrë të, ka të detektuohet nuk ka, atëherë themi se në kët rast për ta ruetur shëndetin dhe, dhe për të evituar një dëm atmat mat lejohet kët rast si ta bën ultrazonën tek marshkulli, por thash gjithmonë duke ju referuar kushteve që i përmenda më herët. ë e enkuadrojmë terminalin të tjetër. Të Asalamu alaykum mos. Aleikum salam wa rahmatullah. Uh, ë ozdish sa mi bën. Të dish sa fikë 3 kom taktikisht. Faleminderit. Uh, ë jera desha më të vet për uh, namaz uh, kur ti në ruku edhe kur je ulë në sejsë shikimin ku do të me përqëndru. Qe në kom përdi ku me përqëndru, po në kurien në kuadhe në të të të. Kurien, dhe me tham. Fon? Ty të është për grum shtazanë, që le është në mujnë të të, ato në mu falj uden, që zhe ka vështësi. Fon? Dhe tre të emlin për qik Irsa. Që është? A, a po në një avnu Irsa. Irsa. Irsa? Irsa, irsa, irësë <gibberish> a. Po, po. Po, e qardëm, e qardëm. Allah shumë lejtë. Allah shumë lejtë. Salamu alaikum. Amejt, jo aleykum, salamu alaikum. Një rrio, kur është duke u falë, do të të, kur është në këmë, shikon në vendin e sejgjës. Nësë kur është në rruku, djetarët di disa kanë thënë, vazhdojnë të shikon, ati ku ka shikuar, ku ka qirë në këmë. Nëse ti sa thua shikon para këmbëve tingasë kjo është më afër prulshmëris, më afër prulshmëris. Andaj mendoj se çdo që ta bën nuk është larg prej asaj që është e vërtetë. Rancësh mësëriun mos shikon anash dhe mos shikon përtej vendit të sjës. Shi kemi se li është përqendron dhe e largon nga vëmendja e tij në namaz. Dorso kur është në ruku, padoshim se dy verzot janë të përmendur nga ane dietare. Por çdo kërkon diçme konkrete, mendoj që më me saktë është të shikon në vandet ku e ka këmbët yoter jo gvani i sejdave. Do të thon në se sejdë nuk ka kushtrikon nga sa sytë katë të duara ka tokë dash në sejdë nuk ka zgjidhe katë shikant me përrëzma që sejdë mos tim bil syt. Ka së jet namazet nuk është e lejuar të mbyllen syt përse mundi arsye shumë të madhe. Ai përkët pyetjes së së dytë gruaja në muajin e tetë do të thotë që të font ulur, po nuk ka mësim imunitet, mu në tre, mu në, në, në, në, në shtat, më thotë që të jetë e lodur s'ka mundi të, të, të rënë këmbë atërë nuk përishpun të falë edhe ullur. Nga se përgjëmëri së salë Allah së më ka thënë, salli qaiman, fe inlem të stëti, fe qaidan. Mohamed së më ka thënë falu, në kam e në qofë, se nuk ke mundësi, atërë falu ullur. Dhe se përket amnit irësa, nuk jam duke kuptu qëfar kuptimi konë, dhe, se, dhe saj, nuk e di edhe, ku nuk edhim kuptimi, nuk edhim pasaj a banë asë nuk banë. Nga se toë emër sigurisht se kam përmend kur po transkriptohen në gjuhën tonë ose në gjuhën angleze e, zakonisht nuk po përshtatet me shkrimën e mirë dhe pastaj e, pa përshtatshmëria shkona po bën që do të ketë ndryshime emri. Prandaj nuk e di, nuk e di ky emër çfarë kuptimi ka. ë dhe si pasojë kësajs nuk mund të them se a bën apo nuk bën. Kemi telefonatët të, të rinkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum selam ure tullah. ë uh, Do është anë e vetë se kër flasën për një smundi, a një qkat që li vritin për i venet, a kër një bol svetare, a jo? Pa. Do është anë e vetë se kër dut me që gishtin në të ejatë, të shardete? Po, po, po. Në të një mirë. No mirë. Se përket, kër përmen në një smune me leviz nga veni, kërë beshëtëni. Një. Kërë njerëzit mendojnë se në që se leviz nga veni ruët për i kësë smundi. Jo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 Disa me ndojnë se gjishtin bëhat ingritur dhejnë nga filimje të hijatu dhejnë në fund të lutjeve par asim të në salam. Dërsa djetarë me ndojnë se gjishtin në ngritët në moment në shahadetit, dhe dhe dhe kërë të shahadua, en la ilaha illallah, dhe dhe dhe kërë mëndin në kur ti e mahan uh, se dikosh mërëtan të dojtë pas Allah dhe jahpankat Allah Gjallewala, në këtë rast njëzit gjishtin. Në të dy format janë të tasmë duha nga djetar Në qovë se, për shambull, jenë nga ta që nuk televizin në gjatë tërë kohës, për vetëm kohës ahtume, atë ngritë të gjishtin tek vendi i shahedetit. Po, tjetër telefonatë, inkuadrojmë. Alo. Ornane. Sëra Marikun. Uh, Kërgjët isha një kytje lidhe me namazën në, uh, në fund kur qapin selam, po? dhe ashtëta me ditë ma konkretisht ku që i themi selam. Kështu ma shkur të shqep. Edhe kytja ditë ishte... Uh, është po humbi të pamunit gradualisht gjatë edimit gjatë kompjuterit. A kodi ska surën Kur'an që do të më lezojë për rrugën e shive. Po. Oh. As-salamu alaykum, malloj rrugën. Subhanallahu. Sobrkat e selam i s -salam, s -salam. S -salam. S -salam pas namazit nuk kanë dini argument që flet se kujt i japim selamni. Selami është një lloj dalë nga namazi. Kështu e ka thjuatur pejgamberi sa solallam, përfundim i namazit.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 dorso ose për këtë dobësimit të syve si pasojë e leximit të kompjuter apo ndonjë shkaku tjetër, a kondenë duan nuk ka lutje të posaçme me rrugë syt. Apo mirpo, inkatras, mirpo ka lutje të përgjithshme. ë për syje, për vesh, për të tru, më sikurse i dërguari sallallahu alaihi wasallam ë në menja zemrëmi e ka kade në lutja që të ashtë përfshir lutja dreituar Allah xhallahu ala që zotë të na pshëndat atë sy. Allah ma afini fi sam'i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 po do të lutë Allahu xhelal ual, që Allahu të ruan nga pamjet trishtuese, nga pamet e frikshme, nga pamet që sillin mrzinë. Dhe gjithashtu Allahu të tjeruam syrin që mos të bjen haram, mos i kën haram, mos i kën te ku nuk duhet, mos i kën me të njerëzve. Për gjithë ato lutet besimtarit kur thotë o Zot, më ruaj syrin, syrin tim. E inkuadrojm telëvatën tjetër. Të të e inkuadrojm te drejtë. Selam alejkum. Alejkum selam ve rahmetullah ndalja zërën televizionit në, në ndëgjën nga telefonit. Uh -huh. Bëndi që ka për Facebook më na full, ve? Që ka për Facebook më full? Por qëto që reklamuën shumë, që për shtimë fatëve. Por, por, por. Por e qartë. Pra, pra, pra, pra, pra, në rego. Në rego. Fandëje, selamu aleykë. Aleikum, selamu aleykë. Kemi full disë are për qështën e Facebookot dhe për që është jetë në gjajshme me te. Dhe kemi thënë se, duhet imi të kujdesu në përdurimin e rjetjeve sociale. Mosta shëndërojmë këtë mundësi të mirë për komunikim dhe për të përfituar, mosta shëndërojmë në një mejdan ku ne dëmtohemi, ku ne fitojmë mëkat zotë në ruat, ku ne mund të selim bë vetën të në të hidrimi në hidrimin Allahot e Barak e Otala. Përndaj, Facebooku është një mjetë, si kurse mjetët tjera, mund të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 Othet përdor Facebookun për të cilë vitin xhunar më kat e drejm të Allah xhalla ualla. Po nëse kemi nevojë për të për të komunikuar me me me disa peshukëve për të përfituar nga ligjëratat e mësimit që janë atje në Facebook, për të qenë të sigurt që mund përden, të prezojm tavojm, që nuk mund të përfitojm. Edhi vetëm don se po humbim shumë konta, mbyllen. Mbyllen nga se dëmi është më mas sot do bia. Ka njerëz futen në Facebook më orë të tëra, duke shëtitur postë përpjet Pa kurfar do bie, du ke shikuar çfar tha ky e çfar postoi ky, ai sa like ai ka marre, ky sa i kaksu marre. Pse ajhta këtu që? Pa kurfar do bie. Per di se wallahi për çdo shëtitje, për çdo explorem që ti e bën në Facebook, do ku burt nga façën në façë, apo do ku burt nga postimin postim. Gjithë ato këtu kimë thon llogari para llogjë lavora. Pse ke hyr këtu? Pse ke prekët? Pse kalu ko kë, kë, këtu këat? Koa është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 Di kur sart internet pa bunej në ndonjë kanal. Lekraid Mamir. Di kur sartin Facebook pa bunej në ndonjë kanal. Mbyll na kret. Po ne çfarë ke thëstë, domethënë në emër të Azhiz se vëllau në pengoni dersë, po ngad diçka, më bue 10 gjymnat e rrugës, nuk jam vlen, nuk jam vlen. Teku me ki kumë do Julie Girota, ki kumë morm cima, heç pa u fund Facebook. Po nëse për dosi rrjet social për të komunikuar më drejt, më mirë fillt për të shkëmbë dobi me tjerët, atëre këto diçka tjetër. Allah unë arvojt. Kemi të rënuat të të njënë kuadrojmë? Selam aleykum. Aleykum selam. A bu një për të që? Po, jemi duke të në gjuar, o na? E kam një në dhjetë dhe i falu dhjiru akte një të tjera që i fali. A kam aram të ratë të fangë të tjera që i fali? Po, po, të regoj të ashen që allë. ëh uh, ne hamnaçi fol du vakte edhe she ki 15 vjet, por te shpejti, ëh uh, Allah e den, do ta mas 1 vjet e mas 2 vjete, shpejti do të thirt në moshën madhore. Dhe kur sa të futesh në moshën madhore në pobërtet, ti obliguhesh me i fol 5 vakte. Obliguhesh me i fol 5 vakte. Në nuk është mirë çë pejtani më mësu vetëm tani me 2 vakte, ngas e ki vështir pastaj më kalon 5. Prandaj pejgamberi sasuna ka mësuar që fëmin duhet më eduko me 5 vakte që nga mora 7 vjeçare më një se ka obligim, pa në më mësu, që të trejnuat, mi falë 5 vaktet. Ma di kërë i bënd 10 vjetë, ka pa këdhe me edituru edhe me eshti mi falë 5 vaktet. E që kur t'i vijekua që ka obligim, është i gacim, është i trejnuar, s'ka më problem i falë 5 vaktet. Përndaj, t'i ki një 11 vjetë, elham në e i rritun, edhe i kupten gjerat, falë i 5 vaktet. S'po thom që i ki gjunaset, i alo se ki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 apo prej tashmsoj më falë pastaj në ç'i do ç'i problemi anë swocha kalosh në pesë vogta që ti je i, i gatshëm që në momentin kur bëhet obligativ për nuk me e me të namazit në ç'i problem më falë e namazt me linë Allah të mbaniur e në kuadrim intervantë të tetë të radhës selam aleikum aleikum selam rahmetullah do të shodi nga teja orna bla pakë përiti është a më ditë ndlimin ton personal edhe dietarëve për gjithësi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 Kjo përgjigje lutjeve oçive vazhdimisht dhe i rrezon lutjet është një problem i Allahut i përshpejtuar në këtë botë për këtë besimtar. Para se të jap shpëlimin e botës tjetër. Dhe ne gjithë munduam të matim për shkakut. Na vjen ndonjë mirë prej Allahut azhajal, na vjen ndonjë begatje e caktuar, ku me ditën e a mirë kjo as e mirë çu rëgendën tënde. Nëse falësh, nëse ë uh, i krye obligimet, rruhesh nga haramat, kjo është shpëtimi i Allahut e lavdëruar. Por nëse njëri Allahu na ruajt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 Mështë që më ashtu të vë vëprimit ti, por shikani në jetë në ti. Në qëfës është besimtari deva i devatë shumë në i drejtë, atëhera kja është një lojë ndërimi i allatë për te. Por e ka pëthonë, dirin këtë mështë një në, në, në, në, në bohet, më nësebohat, më ndodhë në dhe që. Por në qëfësë, ecë mi ujë, por kër gdjanë në bregë në deti, është më katharë, nuk në obligimet, thë dije se kja ësht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 Shikoj gjëndjen tande. Nëse je i mirë me Allah xhël levhura, kjo është problem i Allah xhël levhura që Allah te barekute tala i përditë lutjet tuaja. Andaj ka pasur nga njerëz devotshëm më herët, që Allah xhël levhura as në lutjet nuk u ka kthyer. Të gjitha i u është përgjigjur. Të kaje ndërim për ta an këtu botë. Dhe shpërlimi i përshpejtuar në këtë botë para se tuaj hap Allah shpëlimin e ahiretit. Kimë telefon të tremb kuadrojm? Orna Ordo, po. El Roma. El Roma liken. Aleikum salam. Kam një një problem që në shumë vite, që 3 vjet katër. Po. Ë, jam shumë djus, më as nuk i besoj kërkuit. Përveç familjes të ngushtë, përveç familjes, për ndervaz qetarhas kujt. Ën çfarë aspekti nuk i beson? Unë e kisha më marrë, më se kisha shumë një këshill. Se kjo tadin a o mira këtra, so puna Po, po, po, po, po. A, a, e, ko, a e i qartë? Po, po, i qartë, e qartë, e qartë. Në regull, selam reka. Në rejkum, selam reka. Uh, unë e përmandë dhe në piesën e parë se nuk duhet me dyshu në njerës. Nuk duhet me para gjikuar njerës pa argumente. Apo? Po, në qëse ki argument largua shpini njeri, por duhsh me gjithë dikën tjetër të besushëm. Nuk janë ketë njerës të qi. Nuk janë kretë njerës mështrusë. Nuk janë ketë njerës gënjes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 Nuk duhet për një gjyna dikut me e përresu të gjithë të të tjeret. Ka e njerëz dalojnë. E para. E dyta, e, duhet adish se këtë dëshim që këndë e njerëzve, mënden me qunë gjyna. Si kështë Allah o ka dhe nërganin nga shumë dëshime dhe para gjykime nga së ato i shpjen me katë. Ndaj, duhet me mundhë në posë gjyna për këtë qështje. E, e treta, e, duhet që përgjdo gjë që ke nevojnë, Me shikua qenë, shambull, për për. Për shambull, dikurat, më shikuan ata që për shembull të thirrën para tu. Për shembull, dikurat vallëm po dyshojmë, Gjsodi Karmit për, për feën, thonë. Pse? Po vete kët haxhivet, kët mezyndvetë për. Jo, thë ti, dyshimin, pse të ka dyshimin? Se gjithmonë ke pyet një adekuat. Pyet njëri që na adekuat, shkolluar, largoj dyshimin. Prandaj ndoshta dyshimi ndonë ka shkaktuar konsultimi apo puna e të me njerëj jo adekuat. Sa si pasojë e kësaj të shkaktohet dyshimi, largoj njëri jo adekuat.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 Mos timballant ose ti dyshollant dyshollant në avjell. A dogut kë rron? Po shumë rron. Mos u fut valla në shtipin tim, son dyshollsa ti mundesh me, me shikou në gratë shtëpisë tonë, naudzubillah. A është rron kë? Është rron shumë. Antaj, shikon se është rron timi dyshollte tjerë. Prandaj edhe kjo të bën që, paton ka dal, më me mendu pak vetën vende se kjo është çin kampune keqe, kështu se çin kampune mirë. Patë duhet të them se me këtu këshilla shkurtimisht Mëndaj që me lejnë Allah Gjellewat të largohet kjo përkët. Mëndaj i gjej njërë të besushum. Dhe gjithashtu të kur vjej njërë të besushum, pas i besan njërë të komplet. Nëse i tërguari sa le alësëm në kamësuar se kër e dojmë dikend të dojmë me masë. Sikur se dhe kër të urrejmë dikend të urrejmë me masë. Pëse, nëse këtë që e urrejmë ndodhë që njëzë në bëhet mikë. Pajtoj me të Mëndaj,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 Jo janë da njerëzve të bën që t'larguosh dyshimtë. Qysh? Po njeriu normalisht me gjenë dikush me tendu, dikur që i mat mashtru normalë, kështu njerëzimi. Prandaj kur i nje njerëzit, de kur njerësi është normale t'largosh këtë problem. Mos pret njerëz me kon ideal, mos pret njerëz me kon pa gabime, mos pret njerëz me kon keqërrut korrekt. Jo, rruju, bohu si hapur, bohu i kujdesshëm dhe kontakto dhe lidhu me njerëz largoj dyshimtë dyshimi të vjen nga ana e shetanit ai të pëshpëritë në veshin tënd që ta humb besimin për njerëzve duke duke humbur besimin për njerëzve izolohu pe njerëzve e humb besimin pe njerëzve dhe pastaj izolohu shpe njerëzve e kur izolohu shpe njerëzve atë shetan e ka më, më, më lehtë me të godit më lehtë e ka me me sulm edhe me devjuallahun e ruajt mirësi i beson prindve elhamdullillah tamam punë dha te ata me ushtir dyshimi mirë po dhe me thjerit s'po them besoju komplet, por adhyr me dishun komplet. Meni mesatorë, qase kjo është jeta që e, duhet ta jetojm dhe ka syde, ka probleme, ka të rëja, po edhe ka aspekte sajtë mira. A ndaj ka njëri sht mir, ka njëri sinqert, ka njëri të devotshëm, ka njëri korrekt, sinqert, por ka edhe mashtrues, gënjeshtor, e të lloj. Prandaj jeta është meksik koloriti. Kuptoje normal dhe do të jetosh normal me lejen e Allahut të mëshërues. Kemi një telefonat tjetër e një këndrojmë. Selamu alaikum. Aleikum selamu. Kam një tytje. Por, në ne? Jam në në tref mive, kam dytë, jam dhe një cikë. Po? Gjolli i mazë 24-ë vjetëtor, i fallë 5 vaktet. Po? Një jam një e nën kuron e krejtë. Mirë po, në vitin e tretë, të fakultetit, vitin e tretë e ka ndërprej, së përshkan shkullë, beshna mazë, nën së tëtë, do nëse 5 namazet i folk, gjetë, u rëm, u folk skondit, edhe edhe dhe gjandë i gjithë njërë më kanë të ure mu më folë që së këmë ditë edhjallin e 2-2 dhe vjetë e kam su njërë për tash kam një problem që e kalan që të dhe të shkullë dhe një vetë që ka pos oh. me burë ka njerë këmë si konflikt që është e rritë ka ka, e kalan që të i kështë që që të kaqua allahin dhe të më folë e falë i gjithë dhe i së me do këtë që të shkull Po. Unë e di që është drejtë rrugës të allahit e mirë, e gjëtë atë mirët, mirë për të të më brengë, a së më rëku më bëmë pak si nërvëz, se vetëm dhe dhe të ke laun, ka një heri tanë, sa të at jësë atë unë jëmë kapë pejtë furtë, allahit pe e të të të në audë, se laun e këtë dhe dhe dhe dhe që të deshë të marjatë një shpjegim, allahit e shpjegim, allahit e shpjegim. Amin e dhime, po inshallah, po inshallah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 Apo, dhe këtë dëmbëli, të më shkuar e së shkoll, do me arsjetu me bështetin në allanjëllë e uvala. Jo, këtë së një dhe me zvete. Ja, absolutisht, absolutisht s'ka ka të bejme të. Allah t'i qil udhë kur ti më arse bejpet. Andaj duhet me shku në shkoll. Andajaj nuk duhet me marë vendime nga anë e vetë zvetë, si kurse t'i ka majerët. Duhet me vetë njërë që ndishën për këtë punë. Me shku për me vetë një hoqë, hoq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 I ka thon Ja ju al-Muddaththir, kum fa'andhir. O ti mbuluar, se i dërguar i sos me kan kop ethet nga frika, nga nga nga frika e e e, e Jibrilit, që s'ka diç ka popo vakia. Dhe ka shkuar në shtëpi u mbulu pe etheve. Allahu xhellahu ala prapë ka shpall. O ti mbuluar, ngreto, skuamnet rotmu, sku djummu, sku denbelimon, ngreto, çau, po na angažo, thrieni el-feni Allahu azza xal. Kse kë ka qen misioni ti? Edhe ti, ngretu qo puna. Mari, meni se bep angazov. E kur munduhemi të përpjekemi, pastaj themë o zot, kjo është mundë të po ta municion me e bër pjesën tjetër. O zot, ti mdimo. Andaj Allahu jelle wala in dihmun rubet kurubin dihmun vetes vet. Andaj shkolojni se bep, shkolojni shkak i rëncysh që dua të takimi parashiksh dhe ta ndërmarrim kët shkak për një të ardhmë më të mirë. Mëna hija djali gabim me ka shumë nëse në emër të saj kanal shkolla. Po nuk bësei kurrë si në emër të saj kanal shkolla. Nuk duhet që për shembull në emër të musum shkolla, shkolla, për lol, koha ka parën shkollës, rrin në xhami, çan Allahu sevap, çan Allah. Ja, kësaj bën çot, kjo është gabim. Andaj unë mendoj nuk e di ai djalë a është dukenë ndëgjuar apo jo, apo na dëgjon, ndoshta ma vund i kurrë. Ërancësh më është duhet që duhet më tregu se vendimit që keni marrë gabim, se asha shkakton, shkakton probleme. Që ai ai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 Për këtë mësojoria, dikush jep të shumë mas po them kushtimisht namazit e lën punë tira. Edhe kush vetë vallai punjet me krye edhe namaz. Jo, jo, ja. a ka mundsi me bashku? Ka mundsi me bashku? E çuish ka bashku mirë? O menjë ka posnik ku është ti, gata gata ka posht. I ka thënë ç'r burri dheot. Ni ovde unë po punaj. Apo ni ovde unë po punaj. Ça do ni ov çkat vitaj e do nepërgjist. Po ti kimë shku me ngup pejgamberin sallallam e unë natën ty ta bi Horqin furnizimin e tim kalon se ka ka von peqamberi. Nuk joft. Tani jown tjetër të unë shkoj nga peqamberin Sallallahu alejhi dhe sallam e ti punon për mua. Çofton te kam bashku edhe mes dijes, edhe punës, edhe namazit, edhe punës tjetra. Ka zgjidhje. Me s'ka thon, unë tash rrit peqamberin Sallallahu alejhi dhe sallam këtë familje rri uni, unë s'kam çka bëj nëse këtu e në sëmë, tine, ka Muhammed Sallallahu suni dojshit me tinë. S'ka thon kështu? As peqamberi Sallallahu alejhi dhe sallam s'po vjen dars, s'vjen liqërat një ku i atë ka kopë dhunjaja. S'ka thon kështu? E ka kuptuar se duhet t'jesh në punë, duhet të më angazhosh, por duhet të më bësh zgjidhje. Ju jo në emër të punës më lën namazën, ju jo në emër të punës më lën namë, studime më lën ligjrat e fetare, ja, ja. jo jo. Më bë mësetore. Mundi të morin të gjitha. Ka mundsi dhe fakultet më u kry, edhe më punsu, edhe më pasuro, edhe më past punë mirë, edhe më fal. Ka mundsi. Nga sa Allahu xhallahu ala gërdopërat. Dhe pas kësaj kemi shembuj shumë grejtë për diskutime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 e inkuadrujmë telefonatën e radhës. Niko, rogjë. Ur nërë. Zua të avë një pyqe. Unë jem një motra muslimone dhe djeqare. I fali 5 vaktet. Vashkë me nënenën time. E zë doa di nuk është i uvizuat. Dua të më rështuas një këshilë si ta uvizajatën si. Pa po, ti po sam. Maşallah. Po, mashallah. E... Uh... Allahu Zot forson infinity, Zot mundsoj të rritesh në hajrën më mira. Ëh, uh, fakti që e ke dert për babën që Zot valla oh, kjo është hajri i madh. I lëm i baba që të ka ty edhe të tjerë djemë, vajza, vallai që e kanë dert uzim në për me ty. Ngase ia duin më të mirën për me ty. Shikoj kët vajzë 2 vjeçare. Në vend që ta ketë prind ngozuar dhe prindit e ketë dert uzimi të vajzës, vajza e ka dert uzimin e babës. Subhanallahu ursi jazot beqadit Allah ta'ala azza. Ti vazhdo me eksullopon. Po më fjelt mira, thuaj o baba im, por çafoje për, për gdhela. Thuaj ti je musliman alhamdulillah. Neponde je të obligimu fal, qe nëse kom obligimën po fal nuk kanocha. Pse ti s'po falesh? Më fjelt mira ngjëra. Ngjëra mos i fol fare ve çu falo për atina. Lutja Allah në madhruar që Allah o jetë lala mu'zu. Ti boni këtu se bepe, ti më ne këtu shkaçe që është e mundshme e udhime është në dojnë Allah të mbënduar. Udhime është në dojnë Allah të mbënduar. Andaj, shpesoj shumë të këllohi mbënduar se tin këtë mosh dhe me këtë sinceritet dhe me këtë dertë në momentin kër Allah t'i janë ngriduart që zotë me t'a uzu babën kam shumë bini se Allah nuk kam e këthy dojnë tën dhe pa u përgjish. Andaj, lëtë Allah në sinë qërishtë. Për krasë lutjes, puna me babën. Nd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 Pasha, ti na po falem, po mundojmë kon të mirë me Zotin Xhella ualla, edhe ti duhet me konjë shtot, andaj me këto fjalë të mira, me sillet të mira, me lutje, me lenë Allah të mëndur besoj që do të përmirësohet gjendja me lenë Allah azhojet. Shi ku ndëruar kjo është edhe pyetja e fundit për sonte, duke dia ka dikur në lind nuk e pritet enkuadrojën në fondës se jo, i hapen fond me kaç. ë Nuk ka, atëra